Ah, ah, ah, ah. Més de 40 anys amb tú Pois, pues, con esta música de Ayla do seu, último, eh, do seu último disco que se chama San Solimón Pois pues vamos a escomenzar o programa Vale E vamos primeiro, pois pues, Cás persoas que hoxe realizan o programa E eh, o león adiante, como é eh, Alá na peceira temos a Fernando Moi boa tarde, Fernando eh, E come o carón Xulio Couchil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 Ores do tú, reino, xa non sabe des máis Quantos hai, la, la, la, la, la, la, la, la, la De con Con Ailá recibimos a nuestro amigo Elí desde la Costa del Morte, desde el Hotel Vela Fisterra, como es Pepe Formoso, muy buena tarde Pepe. Ola moi boa, hasta pouco hai que darlle tanto tanto salero conto que non deixo de ser un maiz da costa da morte bueno, pero, pero, pero pero é un hotel é, de la Fisterra é, é, é un hotel literario Exactamente Si sí, señor, bueno, exactamente si Se quere darme unha fanfarria, eu non vou ser que mo Pero que se pades que son un tipo igual que a vos, bueno. moi normaliño e eh, con moi ganas de contar cousas pero Normaliño, pero que hai que poñer en valor moitísimas cousas Moitísimas cousas das que fai, eh? Moitísimas Gracias por atendernos. Buenas tarde. Buenas tarde. Buenas tarde. Para mí es un placer de que crucemos o, o toro o, sí. o, to, o toro de a España pel. para para llegar eh. hasta Costa da Morte. Muy bien, muy bien, bien papel eh según, bueno,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 Eh, obviamente ten fondos para para promocionar os produtos uh -huh. de toda Galicia, pois pues, a Costa da Morte somos Galicia e en branco branco e en botella, ¿no? tamén, por, eh? tanto, <risas> por tanto, por eh, tanto, a que conclusión chegamos? Chegamos a que na Costa da Morte temos un muitísimos produtos, non só de de mar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 o noso produto que é o xeo destino costo da morte que sabes que está formado por 17 concellos sí, sí, sí. Que, está, que, que abarcan as comarcas de Solei Cisterra e Bergantiños uh -huh. e a parte de Carnota e Mazaricos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 Y, y, y bueno, pues escuchar eh, Bella Fisterra, pues Alan Parsons Project escuchar a Elton John uh -huh. escuchar los grandes clásicos la música, eh, todo esto trufado con poesía irlandesa e galega, eh, recitada polos seus poetas eh, sí. de origen, neste caso polos galegos, e aí estuvo con nos, pois, pues, Suso de Toro, mm. aí estuvo con nos Modesto Fragas, José no, Iglesias, okay. José Manuel Lema, eh, Chisco Fernández Naval, Alessandro Nerion, bueno, tivemos un, un, un, un evento, la mar de fermoso que único que persigue, eh, sendo egoístas, disfrutar da vida.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 sempre, sempre. Madre e non só son gratuitos, e nunca ao final rematamos sempre con algún que outro produto autóctono, como a empanada de milho de ou ou o queixo Ay. eh multipremiado de, de, de varias das queixerías daqui galegas, mm -hmm. como a, o aceite autóctono de San este, de, de Rivas do Sil, o aceite, mira, un aceite, mm -hmm. bueno, aceite alí.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 Que, como empresa é magnífica que é Mendes Rojo mm. que é unha empresa da Riviera Sacra sí, sí, que leva sí. pues leva eh, eh, bueno moitísimos anos nisto ano 1940, creo recordar varias uh -huh. xeracións xa que empezaron na Riviera Sacra pero que a día de hoje teñen adegas nas cinco de Os de Galicia, uh -huh. nas cinco denominacións de Orixi, polo tanto nos estamos encantados non só de saltar a literatura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 Y que, y que bueno que nos está dando esta satisfacción no siente que venga a descubrirnos que venga mm. a conocer este primer hotel literario de Galicia mm. que van a conocer este hotel sustentable que por cierto o, irmá, o irmán mayor de Velazisterre de la Musía que hoy está mira ti qué casualidad mm. estamos el decimo primero aniversario que ostras, es de la Musía ostras <risa> hay que ir <risa> no, no, eh, no, no manda me... ahí vos hay un momentinho un, sí sí, un, sí sí sí sí un, una, una, un, un pequeño vídeo así sí. recordatorio sí destes de, de, de, de 11 anos de de Velamuxía no que, que, que, que non nos engañemos isto sí, sí. foi digamos eh, a orixe de todo, non? O sea, sí, aquí sí. aquí comezou todo, aquí comezou Velas Fisterra tamén. Sí, sí. Estamos falando uh -huh. dun establecemento de, de, de que, que acaba de cumprirse, como decía, 11 anos e que é o primeiro albergue de España de primeira categoría coa cú de calidade. Ostras. No la... Pois pues outro outro parabén máis ah, que, que, que, que que merece. Xa che, me penso que xache dixemos unha vez Que nosotros éramos talismán para esto. Pues sí. Sí, sí, como dixestes, eu nunca haio en saco roto eh? <risa> Bueno, temos que te, te, temos eso, temos pendente unha unha salutación persoal cando sí. o, no verán poidamos a chegarnos a Galicia. Pero o que quero volver a, a, a, a máis actividade e máis cousas que, que tamén vin Nas redes de vosotros aínda que xa pasou un poqueño tempo, e hai que poñer moitísimo en valor uh -huh. un traballo que de, de, de Modesto Fraga que vos presentou aí ah. que, que ten moito que ver con Ramón Mar Marcote. Te verdade? Sí, señor, sí, señor, es, sí. vamos a ver, moitas moi veces extraordinario, o, o, ¿no? o, o, Os galegos nesa falta de autoestima, sí. eh, non somos de, de, de, de grandes exaltacións, de grandes homenaxes os nosos, sí. e iso é eh, unha signatura pendente nos, sí, eh, sí, porque sí, Ramón sí. Ramón Marcote sí. foi unha persoa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 refirme que ti estás preocupado precisamente por os teus uh, traballadores mm -hmm. pero facía el en que que mm, si o meu hotel vai ben ti como empregado tamén vas ben claro. Que sí. Totalmente de acordo e mira, ao mellor ese, mm -hmm. ese amigo teu fallaba nun pequeno detalle ao mellor era na calidade da nómina oh, <risa> o, ao mellor na calidade ah, de vida que, que quedaban os seus empregados sabes por que? Sí. porque se si un, si un pregado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 E ese é o detalle que, que hai que poñer en valor, vamos Si, si, si, e bueno, o feito de que vamos a ver, este este é un proxecto que nace da, da Secretaría de Estado de Turismo mm. da, da, do Ministerio de, de, de, de Cultura e Turismo, mm -hmm. vaya, de, de España eh, por mediación da, da, da, das dúas plataformas máis importantes sindicais mm -hmm. que son a COE e comis, com, Comisións Obreras, perdón sí, sí. Comisións Obreras e UST, no? Mm -hmm. eh, son son os, que, os que promoveron xunto coa co Secretaría de de estado. Mm. E aí o que buscas Insisto, non é só o selo, senón darlle unha conciliación laboral a, a os empregados. Ajá. Eh, mm -hmm. eh ter, ter empregados contratados de todo de todos os franxas de idade, Sabe. que tamén é un tema moi importante, Sabe. tanto homes como mulleras, mm -hmm. que todos cobren exactamente igual, que non haya mm -hmm. esa, yeah. esa, esa diferencia esa diferenza polo xénero e mm -hmm. que y que tamén disfruten das súas vacacións, e mm -hmm. algo que parece de pelo grullo pero que a día de hoxe eu creo que hai que seguir repetindo por activa e por pasiva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 pero sent, sento as gaivotas, E eh. eh, a posta de sol, cala, cala, que esa non se cobra.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 pois já está descardando que sirre nestes casos, eh? Si sí, faremos. Si sí, o faremos, Vos, ¿no? vos imaginade que todo isto solo sexa porque eu son un volareto de se xa, se contar, sepa contar no, no. se con as cousas. Isto a mellor mal laboura dun periodista é eh, poder eh, comprobarlo in situ para despois poder Contarlo en primeira persoa. Claro. Moi claro. bueno, moi sí, ben. Sí, sí. ben. Sí. que di, e que, que algúns sen ser periodistas son capaces de de de de, de, de por lo menos, ¿no? Exactamente. Si, sí, si. Sí moi ben bueno, Pois, moi ben Pepe, Pepe eh, Para nos é un prazer, John, honra terte aquí cada vez que te, que te chamamos Eres unha persoa admirable posto que nos recibes moi amablemente e agradecemos xo moitísimo, de verdad eh, Eu non sei se si que, que as minhas palabras son descapaces de arrecender un pouco do Atlático pero eu coas vosas son capaz de arrecender un pouco de Mediterráneo eh? bueno, pues eso, <risa> bueno, pues. os, galegos, os galegos do Mediterráneo eh, ansiamos, xa acordamos <risa> pois, precisamente o, o, o Atlántico uh -huh. que tamén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 A pois para nós sempre un placer, podes creer, tanto de Radio Cornellà como de Radio Samboy que estamos agora, sí. para mí foi unha noticia que eu non sabía. Aí andamos, andamos. No, no, no, como vos deixen 4 días máis, vos facedes con todas as emisiones de, de Cataluña, <risos> eh, nos vexo. Bueno, nos chega bastante de traballo que facemos, xa. Bueno, desexámosche sí. que teñas un feliz verán, sea si que non falamos máis veces contigo, pero que que encantados de, de, de falar contigo. Ya che mandaremos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 unirnos con un último con un único sentimiento que hay Galicia, ¿no? Vale. Muy buenas audiencias. Chao, chao. Un aperta, dígalo. Radio Samoy. Sí.